Falë ndërimi apsoluti të konë vetëm Allahu Jelle fi ula, për shëndetja dhe mëshira Allahu Tebareke vë Teala që vënbi mëtë mirë dhe zëtëriju në pengamerve, Muhammedin sëllë Allahu aleyhi vë sëllëm, bi shokët e ti besnikë, bi familët i të ndërshme, dhe me gjithat e tësilat e ndjekër rrugën e ti mëtë mirë dheri në ditën e gjikimit. Vëshdojnë në me lehenë Allahu Jelle vë alë me i da disa qaste, në zinjërin e ligeratave, pengesat nga tës E vërteta ka thënë Allahu te baraka ve te ala walladhina jahadhu fina lana hidianhum subulana. Po inna Allah la ma al muhsinin. Allahu jallahu ala e ka bollisht te veten në tokë, li stoven sunat i celi nuk ndryshohet, nuk ndryshohet në mënyrë absolute, ku ka thënë Allahu te baraka ve te ala alladhina jahadhu fina, ata te cilat luftojn dhe mundohen për neve. Lene hdijen në hum Sigurisht Ka orë në formën Sigurisht do t'i uzojmë ato Subu lene Në rrugën, në rrugën ton Dhe se Allahu gjellewala ka përfundua jetin Dhe se Allahu është me Ata qka veprojnë mirë Pra, ligje Allahu gjellewala Cili qenë ka Se ajë cili smundojt me gjithë vërtetën Allahu e lenë inna Allahe la jehdi l'kawme l'fasiqin Allahu Gjellawala ka thonë Allahu nuk e u zonë popullin fasika gjunachar, mëkatar pra ati qka nuk intereson e vërtejt Allahu Gjellawala e le në humnerën e tina wa la ju bali që shkohar në hadith dhe nuk u intereson Allahu Gjellawala se në cilën lugin shkatrahot pra njeri është në një rizik të madh pa tjetër është me, me u um mundu dhe një dobi e ma dhe qëka është e këtja jetit, këja jetë, atët e cilët ka thonë Allah o gjellohala, gjahedu, e ka përmenjë fjallën gjaheda, gjihad. Ka zbit në meke, në të cilën kohës ka pas gjihad. E djetarë kanë thonë, pësë është përmenjë në kjo shpreje, për me të reguë se ajë cilë e lip të vërtetën, duhet me dhonë mundin qikur që ja jap, pa i kur dhe në luft. Maksimumin e japë, ajë që ka se japë maksimumin, dështonë. Dështon, andaj Allahu xhellahu ala ka përmend gjahdū fīna, luftojnë për neve. Andaj Allahu xhellahu ala ka udhzu Sulman al-Fārisī, i cili akon e rad, ka qenë për persianëve, Suhaybur al-Rūmī, i cili ka qenë për romagëve, Bilal al-Habashī, i cili ka qenë për Etiopis. E kësaj herë Allahu xhellahu ala ka udhzu shumë njerëz, të cilët kanë qenë larg pre vendeve të largëta dhe nuk e ka udhzuur njërin që ka qenë të shtëpia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? S'ka luftu për të vërtetën. Nuk e ka dashur të Vërtetën. Kemi të mbet në legjeratën e fundit të këpengesa e 12 dhe ajo ka qenë pëngesa e mëkateve. Kemi përmenë shumë për e pëngesave, 11 dhe kjo është mëkatët. Ibn Kajim el Gjozi e ka përmenë këtë pëngesë dhe këtë shëmëtim të madhë gjënohin dhe Allahu i gjellëvara në një liber të veçantë, i qëli është i denjë dhe meritor mu lezun nga gjdo besimtar, ma dhe që ka thonë, Shekh El Bimbaz, Allah Mësheroft, duhet me ledzu në jetën e ti, s'paku të reherë, e qëra liber quëtë së mundja dhe ilaci. Së mundja dhe ilaci. Pa tjetër duhet besimtari me ledzuhe këtë liber. Qimurujt për gjunave nga se gjunat janë shumë të rrezikshme, dhe një fjalë ma e mira qëka mundët me qenë, për kësaj libre, ku ka thanë i bën kaimi, Allah Mësheroft, rruju për e gjenahe dhe se ato janë sikur plagët plagët e njeriu çka goditet. Ka thon nuk i din njeriu se çela plag godet në zemër. Apo njeriu mund të mo plagos ka trupi gjithëhonat dhe frapme me xhall. Edhe kjo është ajo ka thon ibn Qayyim, çka e mashtron njeriu, i cili e tepronu xhonën, thotë, edhe kjo kur xhonë dhe kjo kur xhonë dhe kjo kur xhonë, këto janë plagë, të cilat e mbledhin, i mbledhin trupin e tij, ka thon ku ta goditën zemër përfundon çështja e tijna. Përfundon çështja e tijna. Andaj njëra prej pëngeseve të mdoja është mëkati ka thonë Ibn Kaimi, Allah e Mëshiroft min uku beti ha prej dënimeve të mëkatit është e nëhetu e thiru bil khasat i finuksanil akl thotë veçanër ishtë dënimi maj malë pasoja maj ma dhe mëkatit se ndikon në mendje gjunohi ndikon në mendje gjunohi e pakson dritën e mendjes Andëshekhu lë islami mëtejmije, ka thonë, mendja është si kur siri. Mendja është si kur siri. Në krasim, nëse forna përqështjet e shëriatit. Mendja, në që këtështëra ka thonë Allahu Gjellewala, është si kur siri. Kur'ani dhe sëmëti, argumentën nga anë Allahu Gjellewala, janë si kur djeli. Si kur djeli. Nëse ersot dhe vërbrojot siri, djeli apatë është, ama nuk e shefë. Adawa jallawa ala qatan. Al yastawil a'ma ah, wal well, basir? A jan barabart, çorri na çakosi. A jan barabart, nuk jan barabart. Nuk jan barabart, pse se dielli me gjithë dritën e tij çka e ka, me gjithë shkëlqimin e tij çka e ka. Megjithatë se gjith të cilat kanë sy e shohin i verbër i është privu, apo? Këna çështjet e dunjojës, kështu është mërë qëriotin, mëkotët nga dal, nga dal, ja paksojnë shikimin e menjës njerë jutë. Dhe aj, i lezohën a jetët, i lezohën hadithet e pengamërit, sallallahu aleyhi sallam, ama nuk dikon kur gjotë të kaj. Pse, se mëkotët e shumë të të kaj, kanë dikua në pomjen e vërtetës. Andaj thot i bënë kajimi, felat e gjithu aqilejni, e haduhu ma mutiun lillahi, wal akhar as të të nuk mund është me gjithë dit meqëm njoni i nështrojt Allahu gjellewala dhe tjetëri i ban gjuna, illa wa aklul muti'u minhu ma aufar wa akmer vetëm se mendja ati cili i nështrojt Allahu gjellewala është ma e plot dhe ma e aftë s'ka dëshim se nëse e morën atë dy njerës të cilat kanë mendja të shëndosh që perceptimin e ka të shëndosh dhe njoni i nështrojt Allahu Nuk banë gjunaje, krina dhurimet, dhe tjetëri ka mendje, kur t'i fosht kupton këtë komplet, përqeptimin e ka t'aman, do me thonjit e fjalve i kupton, mirë po është gjunacar, është mëkatar, është i zhjyt në mëkate, është i zhjyt në mëkate. Nuk ka dëshim se ki qka i nështërothë Allahot i shëfë pundë më mirë. I shëfë pundë më mirë. Dhe përkëta Allahot Gjellewala ka prue shumë ajete ku nështë, Shumica ta jeta wa Allahu jallahu alai per i përfundon i përfundon wa takuniya ja, ulul albab. Kini frik prej meje oi të cilët keni mend. Ka thon Fudelim niadi Allahu ilexaron dhe etut me frik nga madhshtia e Allahu jallahu alai veçkan ulul albab oi të cilin mend. Ata shaskan mend nuk e din madrin Allahu jallahu alai andaj ata ishasse Flasin për Allahun xhallahu ala edhe pjetin kur ta voj nuk din me nuk din me bë. Atë shikoi e frikën e sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Ka një sahabë të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, dhe i kanë thonë ja rasulullah, inahu yati alayna ma yataazamu indana an netekallem bihi o pejgamberi i Allahut. Na vijnë domendime në kok. Na vënë rënë dhe më kallxue. Na vijnë domendime për Allahun kok. Neve navend jua nuk mundi me asmiti kallzuç kanë navend mend. Ka thonim mam neveui Allahu mëshiroft, kjo është për çollim se ata e kanë pas frikë Allahu xhallahu ala shumë. Ata mendimin se ai ka prur shejtanin dhe i ka i ka pshporrit në mendjen e tij na për Allahu xhallahu ala kështu me radh. Ka thonë sahabët na na kenë frikë dhe më kallzuat, ata s'kanë vënë për mendimeve. Pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam i ka thonë e faqad ja'akum, a ju kanë arktë çitje? Kan dawn pa na kanë. Ka thonë dha ka, thon, ka, ka thon, sarihu al-iman, kjo e imoni çart. Kjo i moni çort, kanë dhënë direktorë për dy shkaçe. E para, se shejtani e sulmon ata, at njerëi i cili ka frytë tek aj, pra ai shka është jo besimtar, s'ka punë me ta, shejtani s'e ka kryqëshën me ta. S'ka dobipet i tij e ka përfunduar ç'shën me ata. Sulm i vijnë besimtarit. Andër kur e kanë vëtim në Abbasin, ç'ka puna e namazit besimtarëve dhe namazit e yahudive. Yahudit që ja nisin namazin lutjet e tyre, nuk lëvizën hiç. Kan thon musliman, jo forkohat, jo e kruan këto me rad trupin, lëviz, ka thon Ibn Abbasi, se disa prindërs kanë shumë të kuptou, kan thon a janë këto më të mirë se këto? Po. Ibn Abbasi kan thon çka ka më bëu şeytani në shtëpë të rënume. E ka pas për qëllim jehudin. Ai rënë namaz, ka şeytani me ta. Si flet atij, ama vën të ki çka ka ofrite, edhe i fol. Edhe hin namaz, edhe çka thon detart Njoni prej telefonit ka thon kre çështë çka kur duk i vi normal namazi vin. Namaz i vin nderman, soçi transmeta nga Banifja se ka ard njëri prej xhamitliberi ka thon ho xha i kam hu parat, nuk e di ku i kam lënë. Ka thon fali dy recat. Ka thon on e li parat ku i kam lënë, kim thot fali dy recat. Kur ka dalbi namazit ka thon i gjetë ah xha. Ka thon po e di se gjetë, se ti ka pruaj. Ka qallzu ku, ku i ki lënë, se te shejtania ma merrancimit e të hup namazit sesa me t'i kalzu parët kë i kje. E kështu me ratë. Pra, Allahu Gjellewala, ju fletat e të cilëtësirët, i kanë frikë Allahu Gjellewala, sahabët i kanë pasë frikë. Dhe e dita kanë thonë djetartë, sahabët edhe atët citët që ju kanë nartë, kanë pasë frikë edhe mishprejë. Si ka shetoni, i venë besimtarit, të doshë me atë reguë, që Allahu Gjellewala, asë kushë nuk e ka pa, prej besimtarve. Dhe na i besoj në fuqis Allahu Tev Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë hadith kush e mshaf mua në under ai m'ka po mua nga se shejtani s'ka mundsi me paraqit fotografin timen. E nëse shejtani s'ka mundsi me dhënë fotografin e pejgamberit sallallahu alejhi pra dhe sellem, çka thonë fotografin e Allahut, edhe më shpejt. Edhe më shumë s'ka mundsi. Pejgamberin e Allahut xhallallahu salehue sellem shejtani nuk paraqit fotografin e tij. Pra kush e shaf pejgamberin e ka pa pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. E shejtani ndonjëherë vënë me çitje besimtarit duke apo avarci fotografin Allahu Xhallahu ala. Dorsa besentari çka duhet ne vakë rast, i posfrig Allahu Xhallahu ala. Laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Allahu ka thon nuk ka shkorkush se aj. Nuk e di kur kush Allahu Xhallahu Xhallahu ala derisa ta shofna Allahu te baraka wa taala. Andai Allahu Xhallahu ala ka perselik ta ajë tash bash. Fattaku fattaku Allah ya ulul albabil alaikum tuflihun. Kini frig Allahun o ju njerëz te cilet kini mendje. Më injëse vlet Allahu xhellahu ala, më injëse s'e ndosh pse ndoshta keni më shpëtuar. Ndoshta keni më shpëtuar. Wa ma yadhkuru illa ulul albab. Dhe një pjesë dërmuese ajeteve përfundojnë me, me kët ajet dhe nuk merr ndjesim nga ajetat e mia ka thënë Allahu xhellahu ala vetëm ata që kanë mend. Etash pse i pruna këto ajete me fjalën e Ibn Qaymit se e vërtet është në librin e Allahu xhellahu ala, më katë të bën Penges. Nëse njeri u në gjitët mëkate, ja pengojnë syrin e mendjes. Edhe njeri u nuk i shef sendet. Andaj, i bën kaimi ka tham, a i cilë largohet prej mëkateve, Allahu Gjellawala i qelë prej diturive të cilat, nuk e ja qelë ati cili ban mëkate. Thotë Sufjan imnu ujejnë, njani prej ulemove të mdoj të selefit, men amile bima ja'lemu, kufje ma lem ja'lem ju vepron me ata të cilen edin, pra të me të te cilen e din, pra te cilat me katet e ikit dit se si an te ndalume dhe urrat te cilat idin se si an urra prej Allahu xhellahu ala. Nese ti nuk i praktikon ka pasoja. Ka pasoja per çdo sen. Andaj Sufiani çka thot, ai çka punon me atçka e di, mbrohet pi asaj çka se di. Kjo ligj i Allahu xhellahu ala. Nese e dinni sen, do vërtetuarit te ti me themelat e shëndoshës, me fakte të shëndosha, me fakte të, të pa diskutueshme për janës Allahu xhallahu ala dhe i përmbahesh asajna. Edhe Allahu e sheh mundin ta. Allahu e sheh mundin ta, Allahu trun pi asaj çka s'ka se di. Allahu trun pi asaj çka s'ka se di. Andaj ti e sheh subhanallahu çka thon Ibn Qayimi në shumë vende për librat e tij, ti, ka thon te shesa Allahu e runi xhematli, pinisen di çka nuk e runi ngonin prej ulemave. Pse? Ka thon se s'ka punu me çka e ka dit. Dhe sa ki ka punu me qatë që e ka ditë Edhe thëtë unë e di qëta qimë përqinë Re Allahu Gjellewa Ala Edhe punaj me qëta Edhe lusë Allahu Gjellewa Ala Mësë me më mundur me rrëshit dikun që ka zdi E kjo është mbrojtja me e mirë Kjo është mbrojtja me e mirë Andaj mëkatë të kanë gjurë të mdoja Thëtë Shekhe Kulislam ibn Tejmije Wallahu Subhanahu Gja'ala mimma ju aqibu bihin nase Gja'ala mimma ju aqibu bihin nase alo dhënubi selbul huda wal ilmin nafi Allahu tabaraka wa ta'ala subhanahu wa ta'ala i ka bo gjunahot me pasoja cële të janë e të pasoja? marja u zimit s'ka o më këtë se me të amur Allahu u zimin para me ndoje njëriju qëka e ka shiu u zimin para me ndoje njëriju qëka e ka shiu u zimin dhe e din të vërtetën dhe Allahu gjelle fi u la e këthen në gjendit e sinën ka qenë për para kjo ka ndodhë në histori sa që njoni ka qenë Muezzin dhe Hafiz atë kam suit fjalën e Allahu xhallahu ala permesh dhe e ka shit thënë da bëu kristan për një femër. As dashuruën një femër dhe për me martuata ata dashmë bëu kristan. Ky është çetë rast që ai kena përmend ata i cili muezzini është urdhë para se më para se më hi dhonë me atë kristerën dhe ka ro si xafir pa e prek ata t'i kanë dash. Ky është çetë rast i cili për një gruaje o martuata dhe u shpao ushtarjat e antëve, i, i romakëve. Dhe u shtakun betejë me njërin prej muslimanëve dhe ti muslimani e ka njohur kush është, se ke kaqse hafiz dhe ruajtës i librit sallahu xelalu ala dhe kur i ka dal në di luftim, ka thonë ai ti filani, ka thonë po. Ka thonë tek i dit librin Allahu xelalu ala përmend, ka thonë po. Ka thonë thuj pashallahu at, at ka më dënia jet në kokën tonë. Ka thonë veçnia. Vetëm nia ka jetë kamë. Celi, "Rabbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin." Shumë herë ato të cilat janë kafira kanë dëshirë të mkoq musliman. Por në fjalën ka e kasit. Atë çfarë jetë kamë vetë çka jetë. O rabbama, shum herë ata shka kanë bërë kufër, doin të mkoq musliman. E çish rruhet të ximi duke punuar me ta, duke punuar me ta. Andër Allahu te baraaka wataala e ka përmend pasojat e xinave ku ka thon xel la fiula wa qalu qulubuna gulf jehuda i kanthan pejgamberit alselam mos na fol mos na polemizo mos na i parashit faktet zemat te grat mshelta pre tekst Allahu jalla wa wala ka ton ja nuk qashashto ben la anahumullahu bikufrihim jo ja, nuk qashashto pa Allah i ka mallku per shka këtë kufrit kufrit shka ash mkat te mkateve E përshka këtë kufrit, Allahu ja kam shilë zemrat Edhe nuk shofin Edhe nuk shofin Ajetjetër ka thënë Allahu gjëllu ala Vëma ju shirukum ennëha i dhajaet La ju minon Allahu të barëk e vëtë ala ka thënë Dhe qka i banë me ditë ata njërës Të cilatë kam pretendu për asë e morë për nga meja e selam Se nësë na vjenë për nga meja e selamë Se nësë na vjenë për nga meja e selamë naj besojna Allahu xallahu ole ka than wa nuqallibu afidatuhum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra naj rrotollojna zemra dhe syit mos me pa vërtetën pse s'kan besu paran her jehudve kuriko ardhe vërteta e kan bo yahya hayy ibnu akhtab e ka njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam krijetari jehudve ka than ai esht ai i tëllej është i tëltumë në tëvrat dhe se ka pranua Allahu Jallu A'la i ka rëtullu zëjmë rët edhe pse ka qenë problemi ka thonë se së kanë besuët parënëher së kanë besuët parënëher andë i Allahu Jallu A'la e ka përmejnë dhe në surës saf falemma zëghu e zëghe Allahu qëlubehu para me ndone Allahu Tëbaraka wa ta'ala kure ka qëmë musën a.s. tek jahudët ata kanë mundu musën dhe se kanë detiru musën me thonë Ja qëmë i latu dhuni Ka thënë o popële mësë mundoni Vë ka ta'lemune enni rasulullahi ilajkum Ju shumë mire dini se unë jam për nga meri Allahu gjellewala të ju Allahu gjellewala këta jetë e ka përfundu Kur ju rëtullun zemrët atyre prej kufrit, prej gjunave E zaga Allah, Allahu jashtoj dhe vimin Njeri ju ti duhet ni, ni, ni në rështitje Pasaj rështitje shkon të poshtë Andaj në gjuhë në arabe e pështë i thënë hawa Dërsa esenca e fjallës hava është dishkash ka shlohët prej naltë dhe pjetë të poshtë. Andaj është i cili është e psharak, s'ka mundë si mu, mu frenuë. Njëriju duhet me pasku i desë, në rëshqitje, shkon domino, bjerë rëshqitje të cjera. Andaj, Allahu Tebare Kevot Eala e ka bëhë kushtë largimin prej gjunohëve për me pohe të vërtetë. Dhe thash, për me folë për kitë penges, gjanë e gatë dhe për shëmtimin dhe flistinën e mëkatit, këna librët e ibn Qaymet, i cili është i përkthyer edhe në gjuhën shqipe, Samundja dhe Ilaçi. Dhe skini më jet librin më të mrekullueshëm dhe më të mirë në këtë tematikë se sa Samundja e Ilaçi. Ase nëse e lexon me meditim të thendosh, ka më ndikuar patjetër në jetën tënde dhe në mendjen tënde. Dhe kemi pa kemi pasë mëkat i kot ka gjum të katastrofale. Ka gjum katastrofale sikur Allahu xhallahu ala ka shkatrur shumë popoj për një mëkat nga 17 e cila është që i pengon njerëzit nga e vërteta është el ghaflatu an sual el hidaye neglijenca nga të nga pyetja për hidayet por udhzim njerëzit nuk interesojnë shumë për udhzimin nuk e nuk e kanë muhabet muhabetet e tyre udhzimin nuk vesen shumë nuk pyesin shumë nuk interesojnë shumë për udhzimin allahux dhe wala wa hum mu'ridun allah jualla wara ka përshkruajt inalladhina kafaru amma unziru mu'ridun ata thjesht nuk kanë besuar nuk çojnë kokën për jashtë çka për jashtë rrethën e varrëtit nis se çojnë kokën ata ata janë zhytur në dynjën e tyre wa hum fi shakk yal'abun allah jualla ka thon ato vetë kanë merak me lut me lut me dyshime e zojnë çështjen tallje e zojnë çështjen tallje andaj drejtort e kanë bërë se si pengesë gafletin nga pyjetja për ozim. Andaj, këto kam pru në këtë kaptin djetartë, sepse Allahu Gjellewale nuk i ka uzu shumë për e të njërzve inteligentë. Nëse mërë ti me lexue për e njërzës të cilat i kanë qenë inteligentë shumë, që ka përmen Ibnu Tejmi e Aristotelin, thot ka qenë shumë inteligentë. Mirë për e ka pru e hoxha, Allah e Mëshirof në fjalë, ka thonë, u, tu, zekaan welam yut zekaan jos don mençuria po nuk jos don pastërtia a dojte du të kombinohen pastërtia dhe dhe mençuria nëse njeriu është i madhshëm edhe s'ka pastërti bëhet dinak e shfrytëzon inteligjencën e tij për me vokurtha e nëse është i pastër pastërtia e tij na e ruan e ruan dhe e mbron andaj thotë bara ibn azib radiyallahu anjani pre shokvet pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot kan an nabi sallallahu alaihi wasallam yenqulu ma'na al-turab thot ish me ne luft pre luftave me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam na lufta ne ahzabit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashk me neve e elargonte lochin edhe plunin prej domthon ka gropu pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wala qad raitu wara al-turab bayad batnihi batnihi thotë, jekon po e barkin e pengameri sallallahu aleyhi sallam, të mbullu me pluhën dhe loqë, të punu e pengameri sallallahu aleyhi sallam, jekullu, duke thonë. Para nësa modesta kanë pengameri, sallallahu aleyhi sallam, ka punu bashme, me shokët e timë, dhe s'ka thonë, unë jam pengamerë dhe, unë e kam postin këtë naltë, unë e sprejk i kur gjo me dorë. Ha, shë, nuk ka qenë kështu, pengameri sallallahu aleyhi sallam, mirë për shaka thonë, لو la ente mehtedajna wa la tesaddaqna wa la salleyna paramna, pënga meri Allahu jalla wa'ala ka thon musmukon të jo Allah sishmi udzua musmukon të jo Allah sishmi udzua a ka qen pënga mësa mënqër a ka qen inteligent a ka qen i ditur s'kha uddishim Njeri ju ma i ditur fë të të tokës, inteligenca ma e lardhë fë të të të tokës, sa që i plot për orientalistave, të cilat nuk e besojnë pengamerin sallallarisim sal si pengamer. I Allahut, kanë thona njeri ma inteligencë që ka egzistu në të të tokës. E dhe pëse se besojnë si pengamer. I vahapat ka thonë, lola ente, nëse ti si jo Allah, si shmi uzue, wala të së dëkna, edhe asë kishmi donë së daka, wala së lejne, asë si shmi falë. Musë mu kan Lëjë e minë qërijën tëone. Mësë muqanë Allahu, si shë kanë njëri, i dhevatë shëmë. Mësë muqanë Allahu, Jellë wa Ala, se këshë njoftë Allahumë. Ma kunë të tëdri me l-kitabu wële l-imanë, ti se ki ditë qëka li vë rasimani. O lakin gjëllëna hu nuran nëhdi bihi men nëshë. Në eki në bo dritë, e uzojna me a dritë kanë dojna. Pra, qëka donë Allahu Jellë wa Ala për i rabve? Me lutë Allahu Jellë wa Ala pë mba orta jannetit, të cilat e kanë merituar xhenetin me mëshirin e Allahut xhellahu ala, kanë më thënë alhamdulillahi alladhi hadana le hadha. Falënderimi i takon Allahut tebareka we teala i cili na ka udhzuar në këtë. Çka në këtë? Në këtë ka dy tefsira. Në himin në xhenet apo në punën për me himin e xhenet. Allahu na ka udhzuar. Jo na, por edhe në xhenet kur hin, ja përkatsojn mirësiën kujna Allahu son e kemi punuar na dhe kemi meritu. Na kemi punuar valla na lot. Jo, alhamdulillahil ladhi hadana Allahu na hado. Edhe kemi hi këtu. Pastaj, wama kunna linahtadiya loola an hadana Allah. Dhe e kanë pohu tetër. Edhe mos me pas na uzzu Allah, mos me na pas don uzzimin, kursesh me uzzue. Kjo është modestia e banorit të xhennetit, prej tokë e derisa te mënia në xhennet. Në xhennet ja përkatson falënderimin Allahu tebaraka Wa nga se njeri ju Ska mundësi me gjithë Uzzimin vetë Allahu të barëke Ka thonë hadith kutësi Nga pengameli sallallahu alaihi sallam është prejhja kuptimi prejanës Allahu të barëke Hadithë në kanë gjithë muslimi Ja i badi O roptemi ka thonë Allahu Jalla dal, të dhe vajla Kullu kumbal Të gjithë një të dhe vijuar Të gjithë një të dhe vijuar Illa menih të dhejtu Pas ata qka une e kam uzzu Kush Allahu të dhe vajla Ska më në polë të uzimi? Bëjmë që këtë punë Allahu Gjellewale ka murë Bi, bi vetëm Ska më në qime të uzu Posë Allahu Tëbareke Vëtala kërkush Edhe me të umledhë kitë dunjoja Edhe na me imledhë kitë ulematë me një venë Edhe me dashë me në uzu një personë së në uzojna Hoxë e jo gjallave ka qenë për nga mejdi sallallallisallem Me gjithë të Allahu Gjellewale ka zbitë ajet Për Ebu Talibin In në kelen të hdimin ahbëb Ti së në A i ka ditë mas mirti me foli Mas mirti me parashit argumentet Faktet Ti së në u zonat që ka do ti Me auzojna O lakin Allah jehdi me njësha Allah u zonat ta që ka don A i pas taj ka thonë për nga mejri sëllë allalës Në një prelutjeve të tia Ka thonë Allahumma rabbe Gjibrilë e Mikaila O Israfil O Allahu jam Zot i Gjibrilit, Mikailit dhe Israfilit Fatira se mawati Ti që li ki kryu qijet dhe token ali me lgajbi vë shëhadeti ti cili edin të pëshehtën dhe atë qka është haptazi entë të tëhku më bejnë i badik ti ajë cili gjikon mes rovët e tu fi ma kanu fi hi e khtelifun në atët e cilën gana të polemik dunjo nuk përfundojnë polemika dunjo nuk përfundojnë luftrat dunjo nuk përfundojnë mos marvejshet andë atët e cilët mundohën me zbut mos marvejshet me njëzve ata asë se kanë kuptu koronë në Mosmarrveshët nuk përfundojnë derisa ka shejtan në në tok. Mosmarrveshët derisa ko i blez mbi tokë s'përfundojnë. Derisa Allahu xhallahu ta hedh Iblisin në zjarr, atar përfundojnë mosmarrveshët. E këtu s'ka mundsi. Andaj cili mëndon se kanë më përfunduar mosmarrveshët, ai s'e njeh as Kur'anin as as dunjën. Mosmarrveshët kanë me drejtë admi, Allahu nuk ka krijuar për mosmarrveshje. Allahu li zalika khalaqhum Allahu qadar, për kta ju kanë krijuar, mu pan laju. Epse, për mi uzu Allahu Gjellewala të që ka mbesur rrugën e drejtë. Që ka thonë bëjënë samë, ti gjikon me ata kush është i drejtë, kush e ka posë drejtë. Dite në gjikimit, andë Allahu Gjellewala ka thonë, ja hasratën alele Al, i betë. O, piklim i madhë për robërit, nuk e kena dërgun dhe një pengamer, më mirë rësulin, illa kanu bihi e stëhzi unë. Se kena dërgun dhe një pengamer të të i populli, vetëm se kanë bo hajgarë me ta. Para më në pejgamberi Allahuut ka ardh, kanë bënë ajgor me ta. Kanë bënë ajgor, i kanë thonë sahinu majnun. Vazni a disa çka do të më thonë me shpall popull jot budall. Para më ndomë me shpall popull jot budall. Mu pajtu kët popull se kë ai është i çmendur. I dininë sosh kë. A ka më keç? Çu shtë kanë shpall pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë kë janë magjistare dhe i budalla. Mos e merr në fjalën këtina. Na nuk mund na më ndje këta pa do. Kjo ndjejët ku ndodhe. Para me ndo ketë me të logaritë budal. Ati jekë në kulmën e intelegjensës. Në kulmën e menqurijës. Andë Allah është ka thonë, fësë birë, banë sabër pak. Sabërë në gjemi idemë, banë sabër të mirë. Ua hgjurë humë, dhe lërgojnë pritinëve. Ua dërni, ua men një këdhibë, ka thonë, le muë e vetë me ta. Allah është ka thonë, le muë e vetë me atës ka po më bërgë dhemishiu dhymtat e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam pa lamendojë çite sot me çpall njerëz me dokumente kënabodall sta marr fjalën kërkush pozit e rëndësht pozit e rëndësht e pejgambert kanë hek allah xhallahu ala e ka pohuë këtë në librën Etina ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ket do do ne ket do ihdini uzmue pejgamberi allahut e ka lutë vazhdimisht allah uzmue nuk është mbështet në ilmin e vet mençurinë e vet zotësinë e vet Ma dhe ka thamë për nga mejri sallallallallisle më saba dhe në mbramje Ja haju, ja qajju, në bi rahmetike e stëgjith Oj gjallë dhe i përjetëshëm Me më shiren tane kër këmbrojtje Wa la te kilni la nefsi të tërëfët e ajin Musum lem unë bështet në forcën time sa lëvizja sirit Njeri unë me lanë allahu gjallëval në forcët e ti sa lëvizja sirit shka të rëvë Se forcët e ti ka shumë dopta Andaj shumë për e djetarve në forcat e tij na kanë devijuar. Saçi ka pas me dietarëve, ka thon, kam më shkruajt filan librin, kam më shkruajt filan librin. Në një libër për libër ka thon kam më shkruajt një libër. Dhe dietarët pastaj kanë thon, sesë ka shkruajt këtë këta? Janë përgjitur dietar tër kan thon se s'ka thon inshallah. Ka thon kam më shkruajt. Andaj Allahu xhalla ka thon, "Wa la taqul lan li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan." Muzgabon më thon për asnjë çështje kamë bonesër illa enje sha Allah pos nëse jashton, isha Allah nëse s'jepë Allahu gjellë ala leje ti muqëro ditë e mutranu me fluturusën e banat dhejpër vetëm nëse Allahu gjellë ala t'jepë leje ihdini li më khtuli fefihi minë lë haqqi bi idhnik me uzzon në atë mështë marveshet të cilën e kanë njerëzit me lejen tëne Allahu është ai cili te uzzon inneke te hdi men të shauj la sirati mustëqib vetëm tija ai cili e uzzon njerion në rrugën e drej Kanë e dëti, e u zënë, andaj, që është e pa diskutushme është, që është e prejrë së u zime në dhurtë Allahu gjëllewala. Në duhet me lutë natë e ditë, me atë fukarak lëkin matë madhë, me varfrien matë madhe, mi thonë Allahu të barë ke vëtë ala, ihdini, andaj, shtëtë më të herë ditë e thojnë anë farzë, ihdini së siratë alë mëstëkim, në u zënë rrugën e drejtë. Dhe kitë kjo të shka bëhotë? nga se e lujtë në Allahu në gjedlewale më në udzue, se mu lanë në forëtët tona, njeri jo është baif dhe devion. Andaj, djetarët e kam pruhe këtë argument, ma dje Musa a.s. kër është largue prej popullit të tina, ka thonë, asa e rabbi e en njehdi e njëse wa es-sebil. Kër është largue prej firavunit dhe ka ik, ka thonë, ndosht të zotë të jemë, ka me muzzue. Ndosht të zotë të jemë, ka me muzzue. Edhe Allahu në gj Pëngëmer, musën, alehi, e selam. Pëngësa e katërt. Tira, ter ku hidayet in nes, dil haqë. Pëngësa e katërt është, njeri u zëmë. A mundët mjë rëzikue u zëmë i dhe e vërtejta, mundët. Edhe kjo është e pëngësa sënë, e kam përmen djetarë. Cila është ajo, nëse nuk përpjekët në u zë tjetërin. Kjo është ligje, dhe kjo ligje Allahut e Barak e Wa Ta ala. Wallashi inal insana fi la fi khusr kjo është rënjë pashakohen të gjithë njerëzit janë në humbie të gjithë njerëzit janë në humbie krejt ila alladhina amanu wa amilus salihat por vetëm ozet kanë besu dhe kanë punu vepra të mira pra katër kushte i ka bë Allahu xhallahu ala për me ta ruajtur udhimin kanë besu dhe kanë punu vepra të mira Dhe çka çka e përmendëm, Milan më katërdhe mi praktikuo urdhat, ilmin çka e di punaja, nga se të harum besimin. Kjo tetra pengesa e lasht, wa tawasaw bil haq, dhe këshillo njëri tjetrin me hak. Dhe këshillo njëri tjetrin me hak. Dhe jona e katërta, çka ka përmend Allahu xheloa al-keta, wa tawasaw bis sabr. Dhe këshillo njëri tjetrin me bo sabr. Tetra pengesa që ka më ardhmë von, është mos sabri. Mos me bo durim krejtës e ndët i ka, e njët vërtetën punon me të vërtetën, e ndon njëherë nuk bënë savër, edhe rëshëtë ëndi Allahu qëllu ala e ka po liqë, kjo është pëngisa e katërmëdhejt kur njeri ju është të zu po nuk të ndon me uzu tjetërin Allahu qëllu ala ja rezikon u zimin ëndoj Allahu të barëke e ka përmint ta alledhine je bëkhalune vë je murun në nëse bil bukhl atën të të jan dhe ju rëroj njërzit me bo, koprati, wa jektumune ma atahumullahum in fadli. Dhe em shefi në ata shka ju ka thanë Allahu Gjellu Ala, për të mirave. Qa është të mirave? Tho që i khulli islam, i mutajmje, ta vasavahum bilbukh, bilbukhli. Allahu Gjellu Ala, jahudet i ka qilcu me koprati. Koprati, që janë kona ta. Vë uh, dhe ratin, em pusu shuh. Allahu Gjellu ka thanë, dhe në shpirët të të, të njërzve është vendosë, Koprasia. A ki po njëri ju sa kopras është. Vecë për vetëvejtë në këshirë. Mëndonë se Allahu Gjellewala ata shë e ka dhonë këti, s'ka mundë cimjarën që tërkujna. Se si ta more ti, ja kjetit, jo, Allahu Gjellewala er rrezaku dhërkuetil me ti na i cili fërnizane dhe nuk e ka problem. Nuk shterët pushtetja Allahu Gjellewala ka sa dush. Mulkun lajefne. Pushtetjë qka sëmbaran. E njerëzit pricicive që i kanë, kopraca janë. Allah u gjithë ka përmenë se për njëzë janë kopraca. Nuk jopin për e pasuris, pasaj ka tonë dhe për e mirësis që ka ju kënë adhonë. Tho Shekhu l-Islam, Ibnu te imje, sa i përketë kësaj kopraca je, kopraca je është kopraca je me më pare dhe kopraca je me ilmë. Ka dikush ka ko ilmë dhe sta jebë. Ka di të ri dhe sta jebë. Thotë, Ibon temia o in kana siyaq yadlu ala an al bukhla bil ilm huwa al maqsuud al akbar. Fadabzak tik kontekste taayetit kuptohet se mar rrezik shumë as kooperacia mandatory. Apo dikush me vog kooperime timës më dhan por as kosh probleme, ndoshta është hakjot. Sa probleme satek funi fundit ndonjë pengon. Ama mos me ta kalzoni të vërtet në informacion çka, mund të me të bëj probleme në ahirat shumë më keq është. Rabbana Ina ata'na sadatana wa kubara'ana fa adluna as-sabila. Një prej shumicës së dërmusëve të banorëve të Xhenemit kanë vajtuar dhe kanë numëruar dhe kanë më thënë o Zot, na e kena pasur dietar ton, dietarte ton, tmolljet ton, fa dhaluna ama ton adevjuneve. Fa atihim dha fa inuzad do na ytamakatsh. Allah do t'u ditë na do dënuë. E çka ka bogët të tmolljet? Jo kam shaj ilmin. Jo kam shaj ilmin. Ama Dituria e pak të këtire njerëzve Interesimi i pak të këtire njerëzve Pjetja dhe lutja Allahu Gjellewala E uzimit e pak të këtire njerëzve E kam bo punë në ahirat me mbordhë Vërtejten E atja është shumë në keq Gëse nuk ka të masë më më këthi Ska prapa Nuk këthen Allahu Gjellewala Prapa Andaj për këpratia dhe lonja e uzimit është prej pengesave të vërtejten Së thotë Abdullah ibnë el-Mubarak Me mbakhile bil-ilmi i bë kush bëndë kopratës me diturij, së provohet me trisende. Ima e njëmute, fejedhë hebe ilmu, ose ka me vdek, edhe humbo diturija atina, e kjo është një prejtë këshia dhe, se ka post të dhije dhe se ka kalzue, aja dësh me kalzue, au jenë se, apo haron, aji që se, ka, se kalzon diturijen e haron. Andaj të isha shumë prej njerëzve, të cilët janë kompetent për midit, që është të themelore të fejes, mirë për a Nuk i ka sqeguar ata, nuk i ka përmendur ata, edhe kur ti thua se dorza titullin e librit dhe ka harruar. Përpaj të kompetant për çataj. Amma ai s'e ka folur, Allahu xhe lloja ka provuar ata. Ti s'e ka provu ka harrua, apo mba jahil se nizëmat li. Pse Allahu te baraka ve taala i trajton njerëzit ballavar. S'ka tarse i ibara apo pse ije izia apo pse ije i, i, i, i kti kombje kësaj rase s'ka Allahu xhe lwala. Ai është al-adlu al-kameli e kamelu fi su'dadehi idrati absolut andaj e cilem shef ilmin sprovod ose vdes se merresh kurkush akadit ose harron per vete detyri o yet tabi sultani ose allah e sprovon me pasueni krijetar zullumqar apo iceli i i i mjegulot dhe i plunose deturia se sha probleme bashkunu me at me bashkunu me ket me bashkunu me at bashkunu me ket edhe me iblisin bashkuno Se, nga se ju është zbeh diturija. Fjallë të Allahu Gjellavale janë shumë të zbeh të taj. Edhe Allahu të baraka wa ta'ala, elen. Elen, sigur që ka tënë Allahu të baraka wa ta'ala, «Ellezine humilu të tëvarate thumme lem jahmiluha, fe metaluhum ke metali l'himari jahmilu esfara. Ata të cilët, jau kena ngarkut të vratin me bajt, thumme lem jahmiluha. Pas taj se kanë bajt. Qka se kanë bajt? As ja kanë gjunjë njerëzve as kanë punuar ata. Kjo vlen edhe për meve. Kjo atë vërati për Allahu neve na fol Juve të Zot, jo kumndon Kur'anin. Thumma lam yahmiluha sa kan bajt. Fa mathaluhum shembullit er as sikur shembulli i Gomarit. Yahmilu asfara ban libra. Mja ngarku ni ni Gomarit. Ni ton libra ima, noshta ima. Amardash bitëre diçka, smarvaş. Amur buqle nuk sa kan libra, muhet mu klanuë. Ma pat jet Gomar. And Allahu Jalla ka përmendë këtë shembull për me të regu se nëse të të nuk përfiton për e sajna methëllë hu ke methëllil himarë shenë bullë në kasi kur të gomartë ndaj, kopratësia me il është shumë rëzikshme është shumë rëzikshme nëse Allahu të barëke vë të arë e dënon atë njeri thot ibn Qajimi thë ilme men khazinë ilmehu wa lam janë shurru kushë e mbledhë dhëtë rien pas taj nuk e jetë e mbledh deturin. Pastaj nuk e hap, wa lam yu'allimhu, do nuk i mëson njerzit, ibtalahu Allahu biniyaneh wa wadhahabeh an. Allahu e sprovon me ja mora deturin dhe ja harron. Ja harron deturin. Ai ka dit, filani ka dit shumë sa's dikë kurrë gjallë, nuk dikë kurrë, se çaja ka dhukur kujna deturin. Allahu te bareka wataala ka sprovue jazaa min jins amalihi. Ibn Qayme shpërblimën e ka sipas llojit të veprës. Allahu ta ka dhënë edhe të shirë që ka po banë, apë jabë tjetër da jo, s'ja jabë, apë e të amërë, minë gjindë si amëli, kështu e ka është përblimin, hel gjezeu l'ihsani, illë l'ihsani, allahu gjëve ka thonë, a është përblimi të mirë dhe s'pos me të mirë, a është e ka po të mirë, allahu jabë të mirë, allahu jëpë të mirë, allahu është, Nuk ka mundsi mundin e kërkuina me hedh post. Sa që kanë thonë disa drejtor kur janë përgjigjë asaj pyetjes të cilën shumë njerë sa bojnë, se Allahu Tevareke Teala ju jap çafirin në dhomë. Pse Allahu Xhellahu Ali leme përparu shumë në dhomë. Se Allahu Tevareke Teala nuk kja hub mundin e çafirit i cili është ateist. Disa drejtor janë përgjigjë kështu. Kan thonë, Allahu Xhellahu ala al-Adlu. Al I drejti absolut. Ka thënë ai çafir s'e ka besuar Allahun Xhellahu ala, ama al-luh. Al-luh është kput. Në ahirat e ka është përblim në gjehnejme Thotë, djetarë, për mes me dalë njeri ju Dhe mi thonë Allahu gjellëvala kja të isti O Zotë, unë nuk e pasohë ozimin, të mërë Emeritoj gjehnejme, sot e ka me thonë, emeritojna Emeritojna gjehnejme Po unë e unë lovë dhe marëm dunjoti, qëtë dunjohin së madhove Hajt a i rejtë në humba Po unë e për një dunjohë mundoha dhe qëta Po ma kada rabbuke bidhallamin lil abit Allahu ka thon nuk është Allahu zullëmçaj ndaj robërve. S'ka thon ndaj muslimanëve. Allahu s'ka thon nuk ka zullëmçar ndaj muslimanëve. Jo, ndaj robërve, këtë robërve. Nuk ka mundsi dikush mo lodh Allahu më ia ja çu dersën, po s'ka mundsi. Çafir koft apo musliman koft. Çafir koft apo musliman koft, ngas Allahu xhelloan në dënia ka të tjerë liç. Nahet ka të tjerë. Ktu ka të tjerë. Ktu është drejtësia absolute, drejtësia absolute. Andaj emer sh problemin ai cili nuk e hap Ilmin me atë dhe e për të silën e ka vepru, wa hedha emrun jesh hedubi hilhissu vel vujud. Të di mënkajimi dhe kjo është një qështje, pra a njëri shka se shpëndon ilmin dhe Allah u jamerë, të të këta e këna po mesy dhe është prezente në mesin e njerëzë. So njëri thojnë për ta ka dit, ka dit, pasaj s'dikur gjo, nga se është mjëgullu e sendet dhe i ka njërë. Haruje. Andaj ka të resmetu e tërimi dhijun një doa të pinga meri sallallahu alaihi sallam ku ka thonë alaihi salatu vissalam Allahum me zëjjin na abizinat il iman O Allah, nëzbukuram e bukurijen e imanit o gjëalna hudatën muhtedin dhe në ban uzuës të uzuar uzuës të të ketërit dhe të uzuar pro shka thonë vesh në uzuën e eve, jo të uzuar që në uzuoj me dhe të ketër, ketërit gajra balin e vela mudillin edhe mos mba të devijuar, edhe as të devijon tjetër. Për 4 cilësi. E ka lutur Allahu xhallahu ala me yadhon. Uzzam banum uzuz. Mosum devijo dhe mos umban me devijot tjetër tjetrin. Kta e ka lutur Allahu tebaraka وتعالى me yadhon. Selamen li auliyyak banum paqe për robët e tu që i do. Permishetu banum paqe, njerë i lehtë për ta. Harben li a'dake dhe bënam tash për për armi të shtetit. Për mëേഷ് banëm që të jemi mirë me ta, desa për armi të shtetit banëm tashpër. Nuhibbu bihubbika man ahabbuk. Banëm që ta dojnë ata shka e do ti. Lut Allahun xhallahu ala me bon dhe kion i rrizik i madh ka ka fali ibn Kaini për këtë rrezikshmëri. Lut Allahun thuaj O oh Allah që lut pejgamberin e nam. Banëm ta du atë shka e do ti ka thonë me qaima dinit ç'është rrezikshmëria kundër ta kësaj, nëse Allahu të bën me dashitë atçka Allahu s'do, kimi ja pranu fjalët atina. E kujtë apo më shkurtë atina, kimi ja pranu batilin atina. E kështu më ro. Se një tani të, të ndërli dhura. Andaj lutta Allahun xhallahu ala me këtë lutje. Lutta Allahun që nëse ai dikush mbatel, thuj o Allah, nëse ai mbatel m's'un më ban me dashket njerëj, se nëse ai do kimi amar fjalën, njeria merr fjalën atçka ai do. Kjo është lexhje prayer në dunjo. Nëse s'do dhe më thonë vërtetën të venero. A nëse e dosë është probleme edhe, edhe me të qalë me të vendu I jemi është E kështu me o Pra luta Allahu në gjellewala Me i doshtë Me i doshtë atë të cilat Allahu I do Ve në adi Bi adavet i ke Me në adek Dhe na ban me armicu Atë që ka të armicon ti dhe tje kja armicu ata Pra luta Allahu në gjellewala Me një fjalë Le të ti baje Mi qëtë Allahu të adish kush janë Dhe armistë Allahu të adish kush janë E mës të të përzijen të qës në ahiret. Mjerimet dhe hasretet në ahiret, dhe sa atje është vënë. E pasmejta për e pengesave, kille t'u lfëhmi vë daful i drakë. Perceptimi i dopt dhe kuptimi i zbeht. Pa tjetër për me kuptuëve dëvërtetën njëri ju të të mukon, i cili kupton. Ndë Allahu Gjellewala ka përmin nja ulil e lbab. Oju njështë të cilat, ulil e lbab me përkëti buk falisht është ojët të cilat kuptoni. Lub, është palë ca e mendjës. Andaj, Ibn Kajimi thotë, Allah, o që si ka folë, vështë më është dhe me mendë. Ja, po lupë, atë është a kanë, atë lotës shkën e mendjës, atë ojkën e mendjës, atë senën më të shmumë, shkën e ka, mendja. Andaj, prej pengisave, të se ti pengoj njerëzit, është baful i drakë. Skuptojnë hallë. Andaj, shumë prej grupëve të devijuara, ka qenë kjo sebebë, sas kam kuptue çka dosh me thon Allahu te bareku ve teala ti sheshun bre grupeve i thu Allahu xhellahu ala ka vot qart kët mesele ai ka kët bardhezi kët bardhezi ja kështu ja ashtu s'ka mund si Allahu xhellahu ala i ka qartçus sendet menir të hoqesh madha ka thoni ibn Qayimi fe yakub bil ijmal ka thon ru ju presendet se janë përjetshme ijmal jo çarume wa alayka bil ilmi wat tafsil ka thon ndajo dhe për mbaju ilmit i cili është sëqarim i onësilshem. Allahu Gjellewale ka thonë O enzëllna alejkel kitabe tibjana li kullishej. Në të kena zbit të librën sëqarim për gjdo sendë. Dhe këtë ajet, me lejnë Allahu të barëke o të ala, ajet, i cili është ajeti mama dhe shtorë për besimtarin, për kuptimin e sendë, kë ku ka thonë Allahu, të kena zbit librën sëqarim për gjdo sendë. Dhe është e denë mu mojtë nj çaj kam përmend diëtorrë dhë të rregulla me të cilat njeriu e njeh të vërtetën. Ende këto janë në librin e Allahu xhallahu ala. Allah e ka sharu çdo sa në mënyrë të detajzuar, mes ka lanë diçka pa sharuar. Mirpo mendjet e njerëzve janë të të ndryshme. Thoshej ul-islam Ibn Taymija, "Fe nadhiru fi ddelili bi manzilati al-mutara'i lil-hilal qad yaraahu wa qad la yaraahu li'ashin fi basra." fot ai i cili shikon argumentet. Apo dikush më urrë me thonë, "Ej, un jam të hulumtuar të vërtetën, jam të libër të vërtetën." Fotim në qaimë, ibn Taymija, Allahu e mëshirof. Ai thel libër të vërtetën me argumente, i çel argumentet. Ka mundësi që Kurani, Kurani është kët argument. Fot, shembulli këtina është sikur shembulli i atij i cili ka dalë me pohon. Siti ka tamam, dal me pohon. Para Amazonit. Fot kad yarahu Ka mundsi më pa dhe ka mundësi më së pa. Pse? Ka mundsi dal nai nai mjegull. Ka mundësi të dal nai mjegull. Ona ka dal, po kës sa shaft. Apo ka mundsi të të ka penges në sirin e tina. Ni ni ni njer, me, me sen i vogël me të njësinin e njërija nisme me farkusinin. Pse? Ës sen i ndihshëm. Andaj edhe kështosh me shikimin e argumenteve. Ti ka mundsi e ki argumente para se ive dhe s'e shaf. Ai e thaj Allahu xhellahu ala shumë i qartë ti thua s'e kuptoj. Ka defekt në sy. Si. Ka defekt tu është përshëllim në me indje në njëriut andaj njëriut duhet me lutë Allahu në gjellewala mi dhënë kuptim të shëndosh andaj Allahu Tebareke wa Teala e ka përmen wa i këna dhënë kuptim Suleimanit i bëntejmia kur s'ka postë e meselet të qartë e ka lutë Allahu në gjellewala ja mu fëhji me Suleiman fëhimni ti o Allah i cilë e këi bo me kuptu Suleimanin panë me dhe mu e të kuptoj Amin njeriu më thon po kët cenat i kanë para vetë, i ki para vetë po si kupton. Apo çka thon Ibn Qayimi, argument tjetër se njeriu dallon në kuptimin e seindave. Fot qul wallahin ed dini fmi, edhe dini alim, edhe edhe kë donja qul wallahin. E kuptimet e qul wallahit aj din ket në soi? Aj din ket në soi. I ibn Ibn Qayimi ka shkruar një libër 3 vëllime në shpjegimin e Fatihas. El Fatiha 7a. Me në thonë neve shtata jete, nuk mujna me fot gjisore për fatihar. A i ka shkujtë travolime bi 400 facet. Pro dalojnë, kuptimet e njerëzve. Allahu gjellëvala, ju ebë disa njerëzve kuptime të mdoja. Andaj, kuptimi i argumentit ashtu si duhet dhe përceptimi i shëndosht është prejsejnë dhe sërat e ndihmojnë me kuptue të vërtetën. Argument tjetër ka thonë Shekho L'Islami Mutemije, thotë Wa lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhatibu ashabahu bi khitab la yafhamuna. Peygambëri sallallahu alaihi wasallam nuk ka fol sahabeve me fjalë që si morin vesh. S'ka qenë pejgamberi sa më fol me enigma. Edhe kjo është një meselë tjetër e veçantë se a është e vërtetë e çartuar në Kur'an dhe Sunet. Ka disa njerëz thonë që shpelexon ti hadithin vet. Po parashtrohet pyetja, pejgambëri sa më fol më çartah hoxha. S'ka dyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fol më çart skodishin esadiqul mazduq me mnedh këto xallarë nuk dinë më ta prunin shprehja e pejgamberit s'kan mundsi utitu jawami al kelim qetun sallallahu alaihi wasallam mu mos dhon fjalë për mleshse un foli shkurt por kuptimet janë të mdhëroja andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë shokve tim ata s'ka kuptojne pastaj thot bel kan ba'dhum akmalu fahman likalamih min ba'd mir po thot kuptimi i fjalës të pejgamberit s'ka çënë njëjtë të sahabët ta shkosh kosht ajo shkallëzimi te fjala pengamesa te kuptimi te kuptimi sikur bo shembull thot i bën te mia keme ahis sahihain sikur shikojmë ne disa hadith Buhariu dhe Muslimi Abi Said al Khudri gai bi Said al Khudri sa pengameri sallallahu alaihi ve selam ka than in abdan khayrahu allahu baina ad duniya wal akhira ka, ka dal pengamesa me det pe det dhe ka than sahabeve vërtet allah u i ka dhon ni rob bi rob ve te vet një robë, prej robëve të vetë, vet, apo do me zedhë mes dunjojës e akiretit. Apo do me nejë, deri sa të përfundojë dunjoja, apo do me shku më shpetë të akiretit. Fa khtara dhalik el abdu ma inda Allah. E që ki robë, e ka zedhë, atë shka atë Allah. A është fjallë e qartë? Shumë e qartë. Kuptimë dhe sa ove e ka ndryshu. Thot i vëntë e mija, e bu bekrin, e bu bekrin një një një një njësë me kajtë. Janis meqajt. Sahabët çuditën, pse Abubekri janis meqajt. Pra Abubekri kuptoi për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam këtë çka thatë, skuptun. Kale, wa qala: Bal nafdika bi anfusina wa amwalina ya ja rasulullah. Kur e ka thonë kta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Abubekri ka qajë dhe ka thonë, "Ya ja rasulullah, për ti i jap na shpirtrat tona dhe çka ka kemë. Qurban i ki kët për për ti je. I jap na sakrifikoj na edhe gjokin ton për ti." Sa e kuptoi çka tha. Pastaj thotë Fëjënë njerëzit juajqëbon an thekra Resulullah sallallahu alaihi wasallam abdin xhyreruhullahu baina ad-dunya wal-akhirah. Po njerzit ja fillun mu çudit. Pejgamberi thotë fol për një njeri në rrobë kamakon, çka Allah ia ka dhënë mundsi apo te dunya apo ahiretetin, a ka zgjedhë ahiretin ki po ka? Po, prop e ka dhënë beon samni lajm se ki po ka. E Abubekri pse po ka? Qal wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyiru wa kana Abu Bakrin a'lamuna bihi sahabët pas taj thënë, e pas taj nga e kuptumë se Ebu Bekri e kuptojë se qaj i robi ka në konë për nga meri, sallallahu aleyhi sallam. Edhe për shëta ka kajtë. Pra e ka kuptuë, se vënësëm vëtë se ka përmenjë vëtën e vëtë. Po ka thënë një robi, për i robi vëtë Allah. Vënësëm, e bu Bekri e ka kuptuë se i pas ka orë dhe gjeli edhe përfundimi i jetës të për nga merit, sallallahu aleyhi sallam, A u kutelen kaleptum ala aqabikum fe menjen kalip fe menjen dhurra Allah e shejë Allahu gjellewale ka zbit një ajet a nëse vritet për nga meri nëse vritet se shumë për nga meri janë vrat mi për nga meri janë vrat apo vdes a kini me ndru ju fejen Allahu gjitha ka thonë e nëse ndroni ju sën i bani dam Allahot ju vetës juve i bani dam kja ajet ka zbit tu kom për nga meri sënë më gjallë pas i ka vdek e ka ledzu e bubekri para Umeri thotë Umer Mu ka dukë si jarrzve, lart, jarrzit, me zbrit i freskët qëtë dit. E dhe se ka zrit? Maherët. A daloj kanë kuptimet e njerëzve? Dalojnë shumë. Andaj djetarë kanë thonë se kuptimi i lartë i dalon njerëzit dhe robë e ka obligim me lutë Allahun Gjellewala me i dhonë kuptim. Se argumentet, alhamdulillah, Allahun Gjellewala ka thonë Inna nahnu nezzelna dhikra wa inna lehu le hafidhun. Na e këna zbitë këtë Kur'an me fuqin tonë dhe na e rujna Dhe na Allah nuk e kena kuptu mirë që ka do me thonë se Allah e ka rujt këtë libor. Që ka thonë i më kajimi, nëse do në me ditë që ka do me thonë se Allah e ka rujtë Kuranin, këshikoj kristarat. Që ka do është me thonë? Ka do është me thonë, shikoj i ata popoj, të cilat Allah e ratin, ju ka që Kur'an, se Kur'an është fjale Allahu Gjellewala. Mirë po, popoj dhe kjerë nuk ja u ka garantu. Ja u ka zbitë livën, nga donë, si aruni, aruni vetën e juve. nuk e rujtët, dhe v Sot, nëse do më ditë çfarë vlerë ka që Allah e ka rrit ajetin su në ndriçon kur kush ka thonë këshilli kristtarë. Ka or bulsi edhe ja u kanë dhrua kuptimin. Edhe sot i sham me miliardat e deviu. Me miliarda, ata mundo kujtojnë se ata janë fjalë të Isis, ata nuk janë fjalë të Isis alay salam. Po ata janë të njerëzve të slot, andaj ato i kje me 100, ato vazhdimisht shkruajnë kanë Bibël e e modifikuar, e modifikuar më e reja kur ta di shka, pse se ka hi e njëherë defekti. Ndë Allahu Jalla ka rujt këtë, këtë liber, fjallën Allahu Jalla, e neve shë nga kam betë? Walledhina jahëdu fina, lëna hedijenahum subë lëna. Ata është ka mundohen me gjithu të zimin, dhe mundohen për rrugën tonë na juzzojna. E që është mundëzua? Mëllodh duke le të zhu liben Allahu Jalla, mëllodh duke këptu, dhe asë që eki këptu e me mbindje dhe argument, me punu me ta dhe muqab me ta fuqishëm më njërë që Allahu tebaraka wa ta'ala me ta rujt uzzimin pasaj thot sheikhul islam ibn taymi e dhe me këtabë përfundojna wa inna dha'fë l-aqli dopsi e mendjes dopsi e mendjes dhe zbehi e mendjes wa qallu l-ilmi dhe thot ajo Paksimi idijës së shëriotit. Paksimi idijës së shëriotit. Ua fi nefsi me hap betun, dërsa njeri ju ka epshe në shpirtin e ti. Në shpirtin e ti ka epshe. Nëse paksohët kuptimi, edhe zbejhet dituria, qëla ngritët? Epshe. Ska mundëci diqka me ull epshin, pos diturijës, nga ona Allahu Gjellewala, ose mendja e shëndosh. Andaj? Andaj? Ibn Tejmija e ka një kaptin të veçan kur foljë, pse shumë prej filozofave s'kan bo gjunahe. S'kan bo gjunahe. A i kan bo përshka këtë thejes? Ja. Pse? Kan thonë këtë janë në gjënatë poshtra. E kan thonë, qëka i kanë zhitë këta mësë me ba më kate? Mendja. Pra, dy sejnë dhe e mbroj njeri unë. Mendja shëndosh dhe feja nga anë Allahu te bareke, wa te ala. Thot Ibn Kajimi, thot Shekhu l'Islam, imbasatat nefsubi humk edhe dopsot ilmi shëriatit, shloot nefse me budollat këtë veta. Këtë janë dy, nëndrlidhura. Nëse s'ki ilm, rëshqatë. Nëse s'ki kuptim, rëshqatë. Ani pse i këtit argumentat, dhe po nikë këtë i kuptuë. Nuk i kuptuë që i shduhët. Me kuptim të sahabëve, rëshqatë. Pa tjetër e këtë i më rëshqitë, dhe sidomos nëse nuk jemë bështet në kuptimin e ajeteve, Në no, mbështajte no, no, në Allahu Tebaraka Wa ta'ala Këma jenë basitu l'insanu fi mëhabbeti l'insan Ma humkihi wa jahlihi Fëtë shembol iksa jo është sikur njeriju i cili edoni njeri tjetër Fëtë tranohët masatina dhe pësë aji ka mundësi është njeri ma ahmak fëtir të tokës Apo ka mundësi njeriju edoni njeri tjetër Fëtë divën tëjmija Edhepëse Açka edo është ahmak Budal Jahil Ekshu mërad Mirë po të dashurija e vër që ka thonë në vend tjetër si i bëntemija, sikura e cili e donë një femër të ndalume, është sikura ti cili ti nohën fraj të kualit, edhe nuk shafkur gjopë pos asojna. E kështë shumë e radhë. Dia dhe kuptimi i lartë nga anë e Allahu të vare këva të ala, është prejsejnë dhe vëtëzilat jarujnë njeri jutë besimin. Pastaj djetarët kam përmen edhe pengesa tjera. Nëse donë mi mojtë mendë, Vlerën e diturijës dhe vlerën e kuptimeve, meditonëna surën e l-Fatiha. Ihdi në siratë al-mustekim, siratë al-ledhina enëramte alejhim, gajri l-maghdubi alejhim ola t-dallin. Allahu qëllu ala ka thonë, u zona në rrugën e drejtë. Në rrugën atyre të cilat i ki begatu me të mira. I ki begatu me të mira. Jo në rrugën atyre të cilat i i hidhru me ta, dhe asë atyre të cilat kanë deviju. Tu parashtrojët pykja, e kam parashtruj djetarë për mes sharue dobijen e fatihas. Pëse Allahu ka thonë, mos në qonë në atë rrugën dhe cilët tje i hidrum me ta, dhe asë cilët kanë devju. Edhe pse hukmi të Allahu e kanë nja, i devjumi. Dhe a i cilën Allahu gjelluar është i hidrum me ta, niso janë se dhe kja i, i devjum, edhe këti devjumit i ka zbit, hidrimi. Kanë thonë djetarë për me nga tregu Allahu të vare këvë tala, se dhidhimi ko shumë konde dhe vijimi ka shumë mundësi, dhe vijimi ka shumë shkace. E para është me ditë dhe mësë me punu me ta. Gajri l'magdubi a.s. Gajri l'magdubi ku shë janë? Ata shka dinë. Ata dinë, ilmë, se kam problem me ilmin ata. Ata kanë kalu fazën e i njëranësës, kanë kalu në ilmë. Mirë po ju ka zbitë hidrimi për shka këse kanë ditë. Arathu të keferu. Bihi. Allah është dhe thëtë, e ditëm, banë në kofërë o konjeshka e din edhe bojn kufr mos e çudit. Wal dalin ala ko jahila. Pra ilmi nuk është i mjaftum për njeriu me çein i uzun. Nuk është i mjaftum për meçein i uzun. Mir po ala pa ilm skimin qi i mkon i uzun. Wal dalin as të devijuarme e kanë vendetor dalin janë atës kanë ata që kanë ilm. Çka kanë ilm ata? Pas kuptim, çish ju thotë? Ai ju thot, thot prifti kështu, tavan te de tena i, i, i faljon. E kështu më radh edhefse mund dalë pak me mendin e të tëre po mirë, ki si ona, është që shka mund që i kemi fa gjënahet kërë dhe ki ka gjënahet e kështë të mëralë mund dalë pak me mendu këthje edhe ama shetani nuk i le, asë pak mu këthje ndalusim Allah unë gjëllëvala që mësëna në gjërën e ve asë një pengesë pe pengesave të mundshme në mesneve dhe udzimit të cilin e ka zbitë Allahu të varë ju sim Allahu në gjellë u ala që të nabaja për, për atyre të cilat i ka allzu në rrugën e drejt dhe i ka begatu me të mira jo atyre të cilat i ka zbitë hidrimin e tim bita dhe asë mbjatët të cilat janë të devijuar dhe nuk kanë Quptojmë lutsim Allahun te bareke ve te ala qe ta ngritë ambicën e të gjithë muslimanëve per me mësufaina Allahu te bareke ve te ala dhe me punu me ata usallallahu ala nabine Muhammedin ura dhe ve sahabatihi ejmein